Legenden beretter om en legendarisk kriger. Hvis kung fu stil var det stof, legender er gjort af. Han rejste gennem landet i sin søn, efter værdige modstandere. Jeg ser, du er glad for at tykke. Vær med at tykke lidt på min næve? Krigeren sagde intet. For hans mund var fuld, så sang han, og så talte han. Ikke mere skværder. Lad os kæmpe! Takabum! Han var faktisk så farlig, at hans fjender blev blinde, når de blev udsat for hans overdrevede forfedesthed. Er det For Hvordan kan vi blive længere dig? Der er ingen pris på forfedesthed eller toplækkerhed. <tryk> Kaplum! Det var ligegyldigt, hvor talrige hans fjender var. De kunne ikke hamle op med hans primorhed. Kia! Aldrig før han en panda været så frygtet og så elsket. Selv de mest heldemodige heldige i Kina. De fantastiske fem! bukket i respekt for denne store mester. De burde hænge ud. Enig. Men de måtte vente det med at hænge ud. For når man står over for de 10.000 dæmoner fra Simonbjerget, så er der kun én ting, der betyder noget. Og det er HUN. Mm? Og oh, dig, du kommer for at på arbejde. Hvad? Hæ? Huh? Uh, oh, uh. To! Vendt haver du dig op? Øhm, ik' noget. Hæ? Wajah! knæler on! Tiger! Kom nu! Arbejde kanon! Ja! Come Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Undskyld, far. Undskyld kan man ikke lave nudler af. Hvad lavede du deroppe? Al den larp! Nå, no, uh, ikke noget. Jeg, jeg havde bare en skø drøm. Og hvad? Hvad? Ja, hvad drømte du om? Hva hvad jeg drømte om? Uh, altså, jeg drømte om... Uh, nudler. Nudler? Drømte du virkelig om nudler? ja. Uh, yeah. Hvad Hva skal du ellers drømme om? Jo, oh, pas på. Den der soppe er lidt skarp. Åh, oh, lykke og fryde. Min søn har omsider drømt nudeldrømmen. Oh, oh, oh. Du er ikke, hvor jeg har ventet på dette øjeblik. Det er et tegn på. Øh, uh, et tegn på hvad? Du er næsten riget til at blive betroet den hemmelige ingrediens i min hemmelige ingrediens soppe. Og så vil du fuldbyrde din skæbne og overtage restauranten. Præcis som jeg overtog den fra min far, som overtog den fra sin far, som vandt den i spil med John. Far, far, far, øh, det var bare en drøm. <laughs> Nej, det var drømmen. Vi er nudelfolk, suppen løber oh. dybt i vores år. Men far, har du aldrig... Det vil jeg ikke have lyst til at lave noget andet. Noget andet end nudler. Jo, faktisk. den gang jeg var ung og vild. Åh, oh, valgte er jeg at stikke af og lære at lave tofu. Hvorfor gjorde du så ikke det? Ja, fordi det var en vanvittig drøm. <laughs> kan du forestille dig mig at lave tofu? <laughs> tofu. Ah, nej, vi har alle vores plads her i verden. Mine herrer og dine herrer. Jeg ved det godt. også her. Nej, den er ved bord 2, 5, 7 12. Servering med smil. Hvis jeres hensigt var at skuffe mig. Tiger, jeg vil se mere vildskab. Abbe, mere tempo. Træne, højde, pågård. Raffinement, knælder. Mester Shifu? Hvad? Ah, det, det er Mester Ugué, han vil tale med dig. Mester Ugué, du er ønskede at se mig. Er der noget galt? Hvor der har været noget galt, fordi jeg ønsker at se min gamle ven. Så der er ikke noget galt? Nej, det sagde jeg ikke. Søgnet, Tai Lung vil vende tilbage. Det er umuligt. Han er i fængsel. Intet er umuligt. Tseng, flyv til Chogumfængslet og sig, at de skal sætte dobbeltvagt på. Dobbelt bevæbnet, dobbelt alting. Tai Lung må ikke forlade det fængsel. Hjævvel, Mester Shifu. Man møder ofte sin skæbne på den vej, man vælger for at undgå den. Vi må gøre noget. Vi kan ikke bare lade ham marsere ind i dalen og tage sin hævn. Han vil, han vil. De tinder, som dette vand, min ven. Når det bliver oprørt, er det vanskeligt at se. Men lader man det falde til ro, bliver svaret helt tydeligt. Dragskriftrund. Tiden er inde. Men hvem? Hvem er værdig til at blive betroet den ubegrænsede kraftshemmelighed til at blive draget krigeren? Det ved jeg ikke. Okay, undskyld. Må, må jeg lige... Uh... hey, se dig for på. Undskyld. Træk maven. Ups, undskyld. Det må du ruste. Hvad? Åh, oh, oh, oh. mester Ugo, jeg udpeger dragkrigeren i dag. Prøv at, alle sammen gå hen til jadepaladset. En af de fem får dragskræftrunden. Vi har er vænket i tusind år på det her. Bare skål med. Det er den største dag i konfus historie. Det er lige meget spurgt, du var. Po, hvor skal du hen? Hen til jadepaladset. Men der er ikke uden din nudelvogne. Hele dalen vil samles der hele. Og du skal sælge nudler til dem alle sammen. Sælge nudler? Men far, jeg havde ligesom også tænkt, at jeg måske kunne... Ja! jeg måske kunne... Ja, ja! Også kunne sælge bønnebollerne, inden, inden de bliver for gamle. Godt tænkt på! Jeg sagde jo, at den drøm var i tegn. Ja, haha. <laughs> Godt, jeg drømte den. Hvor var på, vi tager en souvenir med til dig. Nej, jeg tager en souvenir med til mig. Det er en historisk dag, ikke sandt, Mester Ogué? Jo, og en dag, jeg frygtede, jeg ikke ville få lov at opleve. Er dine elever parate? Ja, Mester Ogué. Vid, dette gamle ven, den, jeg vælger, vil ikke alene bringe fred til dalen, men også til dig. Lad begynde! <tryk> Ah! begynde! Oh. Oh. Oh. Ah. Oh. Yeah. Ja! <laughs> yeah! <laughs> Alright! No, no, no, no, no, no, bitch! Yeah, Det er en stor ære okay. for mig at kunne præsentere tider, påbordet, talen, aben, knæler, de fantastiske fedt! Styr, mølgjørner og hans kødens kvinger. Jeg fornemmer, at dragekrigeren er blandt. Stau quay blue pege draue krier he? Huh? Oh nein, mit dem Event. Yeah. Hvad er det udsvang, jeg laver? Nej, stop, stop. Jeg vil ikke se dragekrigerne. Men jeg forstår det ikke. Nu havde du endelig haft nudeldrømmen. Jeg løg. Jeg drømmer ikke om nudler, far. Jeg elsker kumbu. Oh, kom nu, min dreng. Lad os komme tilbage til arbejdet. Okay. Okay, undskyld, jeg vil bare se, hvem der bedrag krægen. Hvor interessant. Mester, peger, peger du på mig? Ham? Hem. Dej. Hej. Universet har givet og drage krigeren. Hvad? Hvad? Hva? Hva? Ja, vandt! Mester Udman, Den flaskede panda kan umuligt være løsningen på vores problem. Det skulle lige til at pege på tiger, da det der landede foran hende. Det var en tilfældighed. Der findes ikke tilfældighed. Ja. Tilgiv os, Mester. Vi har svigtet dig. Nej. Hvis den panda ikke har givet op inden i morgen, så har jeg ikke svigtet jer. Skærp sikkerheden! Jeres fængsel er måske ikke tilstrækkeligt! Tvivler du på mit fængsels sikkerhed? Det, det kunne aldrig falde mig ind. Men Shifu gør, jeg er bare modbringeren. Jeg skal give dig en besked til din mester, Shifu. At flygte fra Torkom fængsel er umuligt! No! Hahaha, <laughs> imponerende, synes jeg <du>, ikke. <laughs> uh, jo. jo, det er meget imponerende. Det er meget imponerende. En vej ind, en vej ud, 1000 vagter og en fange. Ja, men den fanger er så bare lige, hej, Lung. Hej, så sned. Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Хваха! Der er ikke noget at være bange for. Han kan jo ikke slippe fri. Uh! Armbryster! Læg an til skulden! Hey! Misekat! Har du hørt det? Ugræk har om siden tænkt sig at give dragskræftfruden til nogen, og det bliver ikke dig, der skal have den. Hvad laver du? Gør ham nu i fred? <laughs> Hvad skulle han kunne gøre? jeg ja, og sørg for, at han ikke kan røre sig ud af flækken. Oh. <laughs> Åh, oh, tror jeg på den lille killingshale. Oh. Det er fint! Jeg har set nok! Jeg siger til Shifu, at der ikke er nogen grund til bekymring. Lige præcis. Okay, det siger jeg til ham. Kan vi godt gå nu? Det er en lille misforståelse. Alle tror, hvis jeg er... Oh, Krigernes hellige sal. Det er for vildt. Prøv at se deres oh, oh, Mester flyvende rustning med originale kompskader. Oh, Heltende svær. Det siges at være så skabt, at man kan skære sig bare væk. Den usynlige skæbne træfokk! Den maleri har jeg kun set <laughs> <laughs> <laughs> Nej! <laughs> De viskende kriers legendariske urne. Det siges, at den rummer scenen af alle Tenshu-herrens krigere. Hallo? Er du færdig med at lege turist? Undskyld. Jeg skal ud og gå hen til dig først. Min sålmodighed er snart brugt op. Nå, jamen... Altså, det er jo ikke sådan, du skal nogen steder. Vil du vente? Ja, okay. Hey, hvordan går det? Hvordan får man fældet? Mester Sifu! Oh. Nogen har... smadret den. Men jeg skal nok fikse den. Jeg... jeg, jeg, jeg du, du har ikke noget... vin. Oh. Uh. En splint. Du er altså den legendariske dragekriger, Øhm... Ja, yeah, åbenbart. Forkert. Du er ikke dragekrigeren. Du bliver aldrig dragekrigeren, før du har lært drageskriftrollens hemmelighed. Okay, hvad hva gør jeg så? Æhm, har du en stige eller en trampolin eller noget? <laughs> Tror du, det er så enkelt? At jeg bare vil overrække dig, den ubegrænsede hemmelighed? Nej, nej. Jeg... Først må man mestre kung fu på højeste niveau. Og det er indlysende ulasagørligt, hvis man er sådan en som dig. Sådan en som mig? Ja, yeah. se på dig selv. Den fede, brumpe, ah! flæskede arme. Jeg er sådan på mine flæskede steder. Og så den groteske var Hey. Og en udtalt mangel. På personlig hygiej. Ej, ja, prøv lige at lidt. Nu, nu synes jeg, at jeg strammer den. Ikke så tæt på. Jeg kan lugte din ånd. Prøv, uge hvad I sagde. Jeg. Altså, jeg var sådan... Ikke så... <gås> Wuxi-fingergrebet. Åh, oh, oh, oh. du kender det Greb. Udvikler er af Mester Vuxi i det tredje dynasti. Ja. Jamen, så må du også vide, hvad der sker, når jeg bøger min lillefinger. finger. nå, nå, Ved du, hvad det sværeste ved det er? Det sværeste ved det er, at gøre rent bagefter. <gås> okay. Okay, tag, tag Det roligt. Hør nu godt efter, Panda. Ugoe har valgt dig. Men når jeg er færdig med dig, lover jeg dig, du vil ønske, han havde valgt en anden. Er du med? Oh, ja, jeg er med. Jeg er med. Jeg er så med. Godt. <laughs> jeg glæder mig til at komme i gang. Ja. Ja. Hej! Oh, Hvad mindre du mener den store to fejl, og at du ikke er dragekrigeren. Nå, okay. Øhm, mm. jeg, ved, jeg ved bare ikke, om jeg kan gøre øh, alle de der øh, ting. <laughs> men hvis vi ikke prøver, finder vi aldrig ud af det, vel? Øh, nej, det er bare... Måske kan vi finde noget, der passer bedre til mit niveau. Og hvad er så dit niveau? Ja, du ved... Auf, jeg er ikke mester vel? Men altså, kan vi ikke starte på, på nul? Nive niveau 0? <laughs> nej. Der findes slet ikke... Noget, der hedder niveau 0. Hey, kan jeg ikke starte med den der? Den der? Den bruger vi, når vi træner børn. Og til at holde døren åben, men har bliver varmt. Men hvis du insisterer... Wow, de fantastiske fem. I meget større end actionfigur. For når der ikke er der er ikke så stor forskel. Kom så, Panda. Vis os, hvad du kan. Øhm, skal I lige se på, eller skal jeg lige vente, til de begynder at træne igen, eller noget? Slå den. Okay. Ja, altså, um, jeg har lige spist, ikke, så um, jeg fordøjer stadig, så min kung fu er måske lige så god, som den øh, bliver senere. Bare slå den. Okay. Hvad kan du? Du kan vente, fordi, fordi jeg kan det hele. Skal jeg genere mine venner? Beredt på min torden. Jeg fronter dig med mit foderarbejde. Hvordan vil du klare mit foderarbejde? Okay, kom så. Du kan ikke finde med. Jeg er for hurtigt. Du har aldrig set bjørnestil. Du har kun set knælerstil. Eller abestil. Uh -huh. uh -huh. Eller, jeg kunne angripe dig som en hukkihukkiwurm. Vil du så slå den? Okay. Okay. Hvad med at prøve igen? Lidt hår. Hvad siger du så? Åh! Oh. Oh oh oh Oh oh oh Die hat die Leber in Herzog Oh du war alme Oh oh oh I'll still... Oh! Mm -hmm. Hvordan han klarer mig? Nu findes der et niveau 0. Jeg mangler ord. Ja, det gør jeg også. Jeg forstår ikke, hvad Mr. Uge, tænkte på. Den stakkels fyr ender med at blive slået ihjel. Han er så mægtig. Drage krigeren ned fra himlen på en kugle af ild. Når han går, skælver jorden under ham. <laughs> det kan undre at mester Uge ikke valgte en, der i det mindste havde hørt om kung fu. Ja, eller i det mindste kunne nå sine tæer. Eller bare se sine tæer. <laughs> Jeg var bare... Øh, huh, det er en dag, var? <laughs> det er kungfurløg, det er hårdt arbejde, var? Er At dine biceps også smadret? Um, jeg har haft en lang og, og temmelig skuffende dag, så... Ja, øh, yeah, jeg må nok hellere gå til ro nu. Ja, ja, ja. klart nok. Okay, tak. Det er bare... Åh, oh, mand, jeg er jeres største fan. Oh. I var overdrevet vilde i slaget ved torvflåden. I var jo undertalt tusind men det stoppede jeg ikke. Og så gik I bare... Wah! Åh, oh, nej, det må du unnskyld. Uh, hør. Du hører ikke til her. Huh. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Du har ret. Jamen, jeg har ikke nogen... Det er bare hele mit liv Jeg har drøm, med... Nej, nej, nej. Jeg, jeg, jeg mener, du hører ikke til her. På det her værelse. Det her er mit værelse. Trændes ejendom. <laughs> Nå, okay. Klart nok. <laughs> Så, Ja. Yeah. Du vil er gerne i seng nu, yeah. jeg holder dig oppe, og vi har en pæn store dag i morgen. <laughs> okay, du er for fedest. Det er det sidste, jeg vil sige. Okay, ej. Ui. Sagde du noget? Nej, jeg sagde ikke noget. Okay, okay. Godnat. Kan du så godt? Ja, yeah, det var det, der er ked. Håh, Mester Tiger, Det var ikke min mening at væk der. Jeg du hører ikke til her. Ja. Øh, nej, nej. Helt sikkert. Det er dit værelse. Jeg mener, du hører ikke til i jædepaladset. Du er en skændsel for kung fu, og hvis du har den mindste respekt for, hvem vi er, og for vores gerning, så er du her ikke i morgen tidlig. Stor fan. Jeg ser, du har fundet den himmelske visdoms hellige færsken træ. Oh. Altså, det der... Det må du Jeg prøver at høre mig i færsken Jeg forstår. Du spiser, når du er bekymret. Bekymret? Jeg er ikke bekymret. Hvad får det til, at jeg tror, at jeg er bekymret? Hvad er det, der bekymrer dig? Ved du være jeg stank mere i dag end nogen anden i hele kungfus historie? I hele Kinas historie? I hele stinkningens historie? Formentlig, ja. Og de fem, mand. Du skulle have set dem. De havde dem bare totalt meget. Totalt meget, ja. Hvordan skal Shifu nogensinde få gjort mig til dragkrigeren? Jeg mener, jeg er ikke som de fem. Jeg har er ingen klør, ingen gift, ingen vinger. Selv knæler har de der tængster. Måske skal bare give op og gå tilbage til at lave nogle nudler. Giv op. Ikke op. Nudler. Ikke nudler. Du bekymrer dig for meget om det, der har været og det, der skal komme. Et ordsprog siger, dagen i går er historie. Dagen i morgen er et mysterium. Men dagen i dag er en gave. Så ræk ud og tag imod den. Whoa, <laughs> Kill the noobs! Jeg er glad for, at Shifu sendte dig. Jeg var begyndt at tro, at jeg var blevet glemt. Blød tilbage og sig til dem... Den се, трябва, er Абонирайте се. Hvad skal vi gøre, mester? Nu hvor vores er væk. Hvem skal så være dragekrigeren? Tja, vi må bare genoptage træningen og tro på, at når tiden er inde, vil den sande dragekrigere vise sig for os. Hvad laver du her? Ah, hej. Godmorgen, mester. Jeg tænkte, jeg ville lige øh, varme lidt op. Du sidder fast. Fast? Nej, hvad? <laughs> nej, nej. Pff, nej. Det er bare fordi, at... Øh, ja, jeg sidder fast. Hjælp ham. Oh nej. Okay, vi tager på 3. 1, 2, 3. Ah, tak skal Det er ikke noget at tale om. Nej, helt ærligt, det var pænt, at der nogensinde <laughs> er. du virkelig, at du kunne lære at gå i fuld spagat på en enkelt aften? Det tager år at udvikle den smidighed, det kræver, og endnu flere år at lære at bruge den i kampen. Oh. Hmm. Smid det skov! De eneste souvenirs, vi samler på her, er blodet i knoger og brækket og knogler. Ja! Yeah. <laughs> Genialt! Lad os begynde. Er du klar? Jeg følte klar! klar! klar! Det må oh! du undskylde, bruger, ah! om jeg troede, du sagde, du var klar. Det var da for fedt! Lad os køre igen! Ху! Ху! Ху! Ху! som over, Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Ху! Træd frem. Den sande vej til sejr er at blive svaghed og lade ham lide mm. under det. Ja, oh, yeah, mand. At tage hans styrke og bruge den imod ham, indtil han til sidst falder. Eller gi' op. Men det er rigtigt griner, gi' aldrig op. Bare rolig Mester Shifu. Jeg gi' aldrig op. Oh. Hvis han er klog, så går han ikke op ad den trappe igen. Men det gør han. Han vil bare blive ved og ved, ikke også? Han vil blive ved og falde. Lidt endnu i hvert fald. <hjitié> Au! <ratesises> jeg synes, du sagde, at akupunktur vil lindre mine spærter. Tro mig, det vil det. Det er bare ikke nemt at finde de rigtige nervepunkter under al... Øh... Pelsen. Jeg ville have sagt pelsen. Ja, helt sikkert. Hvem er jeg? Jeg skal dømme en kriger ud fra hans størrelse. Jeg mener, se lige mig. Nej, jeg er herover. Ah, ah. Måske skulle du lige kigge på den her igen. Nå, okay. Au, ah. ah. ah. ah. ah. Jeg ved godt, at Mr. Shifu prøver at inspirere mig, og sådan noget, ikke, men hvis jeg ikke vidste bedre, så... Så vil jeg tro, at han prøver at slippe af med mig. <laughs> jeg ved godt, han kan virke lidt hjerteløs. Men sådan har han ikke altid været. Ifølge legenden har der været en tid, hvor Mr. Shifu faktisk plejede at smile. Nej, jo. Men det var før. Før hvad? Før, Tai Lung. Uh, ja, vi må faktisk helst ikke tale om ham. Nej, men hvis det er meningen at han skal blive her, bør han vide det. Drengene, drengene jeg har hørt om Tai Lung. Han var elev her. Den første der mestrede de 1000 Konfu-kræftruller. Og så blev han øh, ond og øh, nu er han i fængsel og, øh... Han var ikke bare elev her. Shifu fandt ham, da han var spæd. Og tog ham til sig som sin søn. <tryk> Da Tai Lung udviste et talent for kung fu, trænede Shifu ham. Han troede på ham. Han fortalte ham, at det var hans skæbne at blive til noget stort. Men det var aldrig nok for Tai Han ville have drageskriftrullen. men u så mørket i hans hjerte og sagde nej. I blind raseri gik Tai Lung amok i fredens dag. Han forsøgte at tage skriftrollen med magt, og Shifu var tvunget til at kæmpe mod det, han selv havde skabt. Men hvordan skulle han kunne det? Shifu elskede Tailun, som han aldrig havde elsket nogen før. Hmm. Eller siden. Og nu har han en chance for at gøre det godt igen. For at træne den sande dragkriger. Og så hænger han på dig. En stor, fed panda, som tror det hele er for sjov. Bøh! Oh, nu er det, det nok! Vældt! Det er min skyld! Jeg kommer til at klemme hans ansigtsnave. Og fik muligvis også stoppet der ud hans hjerte. Indre fred. Ind, Indre fred. Ind, Indre. en. en. Mm. en. en. en. Mm. en. en. vil vedkommende, der laver den der flaskende, lyd godt være stille. И Åh, сен, ha. Glimmer Jeg kunne godt bruge en god nyhed nu. Mester, mester. Mm -hmm. Jeg bringer hende. Det er meget dårlig. nyt. Åh, oh, <laughs> Der findes kun nyt. Der findes ikke godt eller dårligt. Mester, dit syn. Dit syn så alt er alt det sandt. Talung er brudt ud af fængstet. Han er på vej. Det er dårligt nyt. Hvis du da ikke tror på, at dragekrigeren kan stoppe ham. Den panda, mester. Den panda er ikke dragekrigeren. Han skulle slet ikke have værre. Det var en tilfældighed. Der findes ikke tilfældigheder. Det ved jeg godt. Det har du sagt før. To gange. Ja, og det var heller ikke en tilfældighed. Tre gange. Kære gamle ven, pandan vil aldrig fuldbyrde sin skabende eller din. før du giver slip på illusionen om kontrol. Illusionen? Ja, se dette tre, Shifo. Jeg kan ikke få det til at blomstre, når det passer mig, og heller ikke få det til at bære frugt. Førtiden er moden. Men der er ting, vi kan kontrollere. Jeg kan kontrollere, hvornår frugten skal falde. Og jeg kan kontrollere, hvor, ja! hvor stenen skal sås. Højere! Det er ikke en illusion, mester. Åh, ah, ja. Men uanset hvad du gør, vil den sten spire og blive til et færsken træ. Du ønsker dig måske et æble eller appelsin. Men du vil få en fersken. Men en fersken kan ikke besejre Tai Lung. Måske kan den. Hvis du er villig til at lede den. Til at nære den. Til at tro på den. Men hvordan? Hvordan? Jeg har brug for din hjælp, Mester. Nej. Du har blot brug for at tro. Lov mig det, Shifu. Lov, mig, Shifu, at du vil tro. Jeg vil... Jeg vil prøve Mmm, godt Min tid er kommet Du må fortsætte din rejse uden mig h Hvad er det du, Bent? Mester Du har ikke forladet mig Du er nød til at tro It's raskeste bandit i Heiting-provinsen, ikke? Mm. Men du er altså nær med din drikpenge. Hold da op. Men øh, hvordan slap du så leven ud derfra? Ja. Yeah. Nå, men, men jeg satte ikke sådan i højt, vel? Men jeg tænkte i min hjerne. Altså, hvis han kunne læse tanker, så ville det nok være sådan lidt, hvad? Mm. Så er der så værd. Håber, det smager. Nå, mm. da. Den er rigtig god. Mm. Ej, det er ingenting, Jeg skal prøve min fars hemmelige ingredienssoppe. Han kender faktisk... Øh, Den, den her er min ingrediens Ej, hvad snakker du om? Den her er fantastisk uh. Wow, du er virkelig en dygtig kok mm. Jeg ville ønske, at jeg havde større mundtiger. Du er nødt til at smage det her mm. Det siges, at dragekrigeren kan overleve flere måneder Uden at indtage andet end dukken fra et enkelt ginkoblad Og universets energi Min krop ved åbenbart ikke, at den er dragekrigeren nu. <laughs> jeg har brug for mere end det der duk. Og øh, univers Juice <laughs> mm. Hvad? Well. Nå, no, ikke noget. Mester Shifu. <laughs> du bliver aldrig der afkriger en, hvis ikke du taber 200 kilo og børster dine tænder. Hvad er det for lyd, du udsteder? Latter, det har jeg aldrig hørt om før. Gør dig ud med i Panda, så kan det være du en dag. Øre, er god mine. <laughs> Øre? Det spiller ikke for, eller hvad? Jeg synes, det er så meget godt. Det er Shifu. Selvfølgelig er det, Shifu. Hvad skulle det være? Uh, uh. Mester Shifu! Øhm... <løg> Synes I, det er morsomt? Tai Lung er brudt ud af fængslet, og I opfører jer som paddebørn. Hvad? Han vil tage drageskriftsrullen, og du er den eneste, der kan stoppe ham. <løg> Når jeg står her og jeg siger, at du ikke nogen humor, <løg> så har jeg kunnet stoppe Tai Lung. Hvad, er du seriøs? Og så skal jeg? Øh, øh nej, men Mr. Ugway vil stoppe ham. Han har er gjort det før, og han vil gøre det igen. Ugway kan ikke. Ikke længere. Håh? Vores eneste håb er dragekrigeren. Pandagen! Ja, Panda. Mester, vent. Lad os stoppe, Tai Lung. Det er det, du har trænet os til. Nej, det er ikke jeres skæbne at besejre Tai Lung. Det er hans. Hvor bliver han af? Du går ingen steder En rigtig kriger giver aldrig op Så prøv det. her Lad nu være Hvordan skulle jeg kunne slå Tai Lung? Jeg kan ikke kom komme forbi dig hen til trappen Du vil slå ham fordi du er draget kriger Nå, Det tror du ikke på oh, Og det du aldrig troede på For det øjeblik jeg mødte op her Så er du prøv at af med mig Ja, uh. Arh, det har jeg Men nu beder jeg dig om at stole på din mester, som jeg er ændt med at stole på min. Ah, du er ikke min mester. Og jeg er ikke dragkrigeren. Men hvorfor kan du så ikke op? Du vidste, at jeg prøvede at slippe af med dig. Alligevel blev du. Ja, jeg blev. Jeg blev, fordi hver gang du kastede en sten i hovedet på mig, eller sagde at jeg lugtede, så gjorde det ondt. Men det kunne aldrig gøre mere ondt end alle de dage i mit liv, hvor jeg bare var mig. Jeg blev, fordi jeg tænkte, hvis nogen kunne forandre mig, kunne gøre mig til ikke mig, så var det dig, den største kung-fu-lærer i hele Kina. Og jeg kan forandre dig. Jeg kan gøre dig til dragekrigeren, og det vil jeg gøre. Hold nu op. Tag i på vej herover lige nu. Og selvom det så tager om 100 år at komme herover, hvordan vil du forvandle det her til dragekrigeren? Hva? Hvad end? Hvad end? Hvad end? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det tænker jeg nok. Det er det her, du har trænet mig til. De fleste af der bekymrer, okay? Åh, oh, du behøver ikke forklare. Jeg troede, det var Abe, der var herude. Han gemmer sin mandlænkager på øverste hylde. Se lige dig selv Ja, jeg ved godt, du synes jeg er klam Nej, nej, jeg mener Hvordan kom du derop? Det ved jeg ikke, jeg Jeg bare, nej, jeg, vil... jeg vil bare Men du hænger godt 3 meter over gulvet Og i en perfekt spaget Nej, det her Det er bare en uh... Tilfældighed ah! oh. Der findes ikke tilfældigheder Kom med mig. Jeg ved godt, du prøver at være sådan mystisk og kung ikke? Men kan du ikke i det meste fortælle mig, hvor vi skal hen? Har du? Slæb mig hele vejen heroppe. Jeg giver mig børed! Hør! I bask også ikke under i de helige torskand. Huh? Det er hele Det var her, Oggæk, indvidede mig i misterne bag harmonie og fokus. Det her er Kongus. Førested. Huh? gerne lære kung fu, Ja yeah. så er jeg din mester. Okay. <laughs> ikke græd. Okay. <laughs> når du fokuserer på kung fu, når du koncentrerer dig, stinker du. Men måske er det min skyld. Jeg kan ikke træne dig sådan, som jeg har trænet de fem. Jeg ser nu, At moden at nå dig på, er med det her. Åh, oh, optur, man. Jeg er vildt sulten. <laughs> Godt. Når du har trænet, kan du spise. Mm. Mm. Lad os begynde. Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Så dig, Panda. Hvad er sådan der? Ingen mavebejdinger, ingen, ingen 15 km spurt? Jeg svore at træne dig, og nu er du blevet trænet. Værsgo og spise. Velbekomme. Hey! Jeg sagde, værsgo og spise. Smag nu på dem. Hey! Vær sko og spise. Vær sko? Ja, yeah, vær sko. Sp What? Oh. Mm. Oh. Ah, ha, ha, ha! Jeg er sulten Hvordan ved du, at hun ikke står foran dig? Simon <laughs> tror du, jeg er dum? Jeg ved, du ikke at er dragekrigeren. Det er, er ingen af jer. Jeg hørte, hvordan han faldt ned fra himlen på en kugle af ild. At han er en krigere, som ikke ligner noget, verden før har set. Po. Så det er hans navn. Poe. Endelig. En værdig modstander. Vores kamp vil blive legendarisk. Wow! Du har jeg jer godt. Men der er ting han ikke har lært jer. Du har gjort det godt, Panda. Gjort det godt? Gjort det godt? Hey, jeg var da for fød! Uh. En sand held kendetegnes ved sin ydmyghed. Men ja, du var totalt forfældst. <laughs> Hæ? Drengene? Drengene! De er døde! Nej, de drenger vejret! Sover de? Nej, de er åbne øjne! Vi kunne ikke stille op mod hans nerveangreb. Han er blevet stærkere. Hvem? Tai Lung? Stærkere? Arh. Han er for hurtig. Undskyld på. Jeg troede, vi kunne stanse ham. Han kunne have dræbt dig. Hvorfor gjorde han det så ikke? For at I skulle komme her og så frygt i vores hjerter. Men det virker ikke. Jo, måske gør det. Jeg mener, sådan lidt. Jeg er okay bange. Du kan besejre ham, Panda. Hvad snakker du om? Jeg mener, hvis de ikke kan, de fem mester. Jeg har bare en mig. Men du vil have den ene ting, som ingen anden har. Tror du virkelig på, jeg er klar? Det er du på. dig, drageskrifthulen. Den er din. Vent. Hvad sker, når jeg læser den? Det vil ingen, men legenden siger, at du vil kunne høre en sommerfuglsvingeslag. Åh, oh, er det rigtigt? Ej, hvor vidt. Ja. Og se lys i den dybeste hule. Du vil mærke universet bevæge sig <laughs> omkring dig. <laughs> hvad? Kan jeg så ikke mor. mur? Kan jeg, kan jeg lade en af baglens flygtflak? Hold fokus. Hold fokus. Hvad? Hold fokus. Nå, no, ja, ja. Læs det på og fuldbyrg dine skæbne. Læs det, og plig da. Drage krigeren. Whoa! Den er simpelthen ikke til for Okay, kom så smukke! Tash, yeah. Grey. Jeg tror, jeg fik løsnet den lidt op fra dig der. Okay, så er det nu. Der står ikke noget. Hvad? her. Se. Nej, det er mig for at se på. Vent for. Jeg forstår det ikke. Okay. Så altså, Ugway var bare en skør, gammel skildpadde? Nej, Oogway var den viseste, og Ej, helt ærligt! Fat det, han valgte mig med en tilfældighed! Selvfølgelig er jeg ikke et... ravkrigeren. Hvad sker der for mig? Men hvem skal så stoppe Tai Lung? Han vil udslette alt og alle i fredens Nej, sørg for, at dalen bliver rømmet. I må beskytte landsbyen mod Tai Lungs fred. Hvad vil du gøre, Mester? Jeg vil kæmpe mod ham. Hvad? Jeg kan holde ham i skak længe nok, til at alle kan nå at Men Shifu, han slår dig ihjel. Så vil jeg omsider have betalt for mit fejltrim. Hør, hvad jeg siger, alle sammen. Det er på tide, at I fortsætter jeres rejse uden mig. Jeg er meget stolt over at have været jeres mister. Kom i sikkerhed. Kom lige, Venn. Lad os finde din mor. Hopper, du samler bønderne i syd. Knæler i nord, træner og løsrænner. far. Goda heter jappe igen, min son. Fast gott att vara hemma. Låt oss gå på. Nu vill hon till nästa butik, på vi ser det i ögonen. Framtiden ifrån ut där är grönskåd Jeg havde også tænkt mig, at, at vi denne gang skulle have et køkken, som du rent faktisk kan stå oprejst i. Mm -hmm. Hvad siger du til det? Ja, mm -hmm. uh, jeg er ked af, at det ikke gik. Det var nok bare ikke meningen. Po, uh, glem nu alt om det. Din skæbne venter dig stadig. Vi er nudelfolk. Suppen løber dybt i vores år. Jeg ved ikke, far. Helt ærligt, samtidig er jeg svært ved at tro på, at jeg virkelig er din søn. Uh, uh, uh, po, jeg tror, tiden er inde til, at jeg fortæller dig noget, jeg burde have fortalt dig for lang tid siden. Okay. Den hemmelige ingrediens i min hemmelige ingrediens Åh. Oh. Kom her. Den hemmelige ingrediens er... Ingenting. Hvad? Ja, du hørte rigtigt. Ingenting. Der er ikke nogen hemmelige ingrediens. Vældig Det er bare helt almindelig nydelsuppe. Du er heller ikke nogen speciel form for sovs eller noget. Det er ikke nødvendigt. Vil man lave noget specielt, er det nok at tro på, at det er specielt. Jeg er vendt hjem, mester. Dette er ikke længere dit hjem, og jeg er ikke længere din mester. Det er sandt. Du har fået dig en ny favorit. Men hvor er denne... På? <laughs> Jeg skræmte ham væk. Denne kamp er mellem dig og mig. Nå. Det er altså sådan, det er. Det er sådan, det må være. Mm. Ja! ja! ja! Jeg rødned i fængslet i 20 år på grund af din svaghed! At adlyde sin mester er ikke svaghed! Du vidste, at jeg var dravet, Du vidste det fra første færd. Men da Oogway sagde noget andet... Hvad gjorde du så? Hvad gjorde du så? Det var ikke din skæbne, om det dragekrion. Det var ikke min skyld. Ikke din skyld? Hvem fyldte mit hoved med drømme? Hold. Hvem tvang mig til at træne i mine knagl og knæde? Hvem skal min skæbne fra ja, ha, ja. ja! Det var ikke min afgørelse.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 færd, har jeg været stolt af dig. Og det var min stolthed, der gjorde mig blind. Jeg elskede dig for højt til at se, hvad du var ved at blive til. Hvad jeg var ved at forvandle dig til. Til. Til, til dine undskyldninger. Jeg ja, vil have min skræftrulle! Oh. Uh. Hvad? Hvor er det? Oh. Drage Christian må være halvvejsig gennem Kina med skræftrullen nu. Oh. Du får aldrig den skræftrulle at se til dig. Aldrig. Aldrig. Hey! Uh. Uh. Uh. Trapper. Ah. Ah. Hvem er du? Basse. Jeg er dragkrigeren. Ah. Dig? Ah. Ham? Han er en panda. Du er en panda. Hvad vil du gøre, bamsefyr? Sæt dig på mig. Pas på, hvad du siger. <laughs> Nej. Jeg har tænkt mig at bruge den her. <laughs> vil du have den? Så kommer og tage den. Enelie. <laughs> <laughs> What? Oh. <laughs> Hvad? Uh, der er ikke nogen hemmelig ingrediens. Der er kun dig. <laughs> Ej, hold lige op. Hold lige op. Ej, jeg kommer til det sidste. stop. Ej, Jeg en stor... panda! Jeg er ikke en stor, fed panda. Jeg er DEN stor, fød panda. Voks i fingergrebet. Når no, du kender det greb. Du bluffer. Du bluffer! Det har Shifo ikke lært dig. Nix. Jeg fandt selv ud af det. Skochi! Mm. De dejlige Kung-Fu-krigер er ja, min sjøn. Ja! Tak, <coughs> <drengene>. <laughs> Mester! Местер Shifu! Местер! Okay. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Shifu! Shifu! Shifu, er du okay? По, uh, du er i live. Еller også vi døde. Nej, местер. Jeg døde ikke. Jeg besejrede Tai Gjorde du det? Wow. Det er som Ugué forudsag. Du er draget krigeren. Du har bragt fred til denne dal. Og... Og til mig. Tak for det. Tusind tak, Хиляда, благо. tak. господар! tak. Nej! не, Nej, nej, не, не, не, не, не, не, Jeg er ikke не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Nå, no. så so, um, jeg skal bare tige stille? Hvis du kan. Huh? Mm -hmm. Mm -hmm. Skal vi aldrig have noget at spise? Everybody is kung-fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little bit frightening. A little bit It's the book of your life that you're writing. Look out! Everybody is kung-fu fighting.